A János írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezet. Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiméne az ő tanítványaival együtt túl a kedron patakán, ahol egy kert vala, amelybe bemenének, ő és az ő tanítványai, ismeri pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta, ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, odaméne lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami rá következendő vala, előreméne és monda azoknak, kit kerestek. Felelének néki, a názáreti Jézust. Mondanéki Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük, Júdás is, aki elárulta őt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 Kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágja annak jobb fülét. A szolga neve pedig vala. Mondja azért Jézus Péternek, tett hüvejébe a te szabjádat, vagy nem kellé kiinnom a pohárt, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogák Jézust, és megkötözék őt, és vivék őt először Annáshoz, mert ipa vala az kajafásnak, aki abban az esztendőben főpappala. Kajafás pedig az vala, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesztene el a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős vala a főpappal, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül áll vala az ajtónál. Kiméne azért a másik tanítvány, aki a főpappal ismerős vala, és szól az ajtóörzőnek, hogy bevivé Pétert. Szól azért Péterhez az ajtóörző leány. Nem, de te is ez ember tanítványai közül való vagy. Mondja ő, nem vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala, Szítván a tüzet, mivel hogy hűvös vala, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is, ő velük együtt, és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Felelenéki Jézus! Én nyilván szólottam a világnak, és mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók minden önnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdez azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Ímé ők tudják, amiket nekik szólottam mikor pedig ő ezeket mondja vala egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, Jézust mondván. Így felelszé a főpapnak. Felelené ki Jézus. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elkülde őt Annás megkötözve kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott is és melegszik vala. Mondának azért néki. Nem, de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő és monda, nem vagyok. Monda egy főpap a szolgái közül, rokon annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak-e én téged ővele együtt a kertben? Ismét megtagadá azért Péter, és a kakas azonnal megszólala. Hívék azért Jézust kajafástól a törvényházba, vala pedig reggel, és ők nem menének be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiméne azért, Pilátus, ő hozzájuk, és monda, Micsoda vádat hoztok fel az ember ellen. Felelének és mondának néki. Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a tekezetbe. Mondda azért nékik, Pilátus. Vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint, mondnának azért nékik a zsidók. Nékünk senkit sem szabad megölnünk. Hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondta, amikor jelenti vala, Hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, És szólítja vala Jézust, és mondané ki, Te vagy a zsidók királya? Felele néki Jézus? Magattól mondod ét, ezt, vagy mások beszéltek néked én felőlem? Felele Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A tenépedés a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél?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 Kiáltának azért viszont mindnyájan, mondván, nem ezt, hanem barabbást, ez a barabbás pedig vala.